Gazteak gara. Antxetamina, eguerdiko bitamina. Parunbatetan, ordu batalara orden gutxitatik ordu bietara. Round one. Rap, rap, Round one. vamos a plantarle cara a la presa. anche tamena ko jarraitzaio, aurrera beste saio bat eskainiko dizuegu eta Ta bueno, e, gaur e, gauzes esan bar nuen, baina bueno, gauz monotema izango dugu gaur dirudienaz, ez da hor Bai, gaur e, bai e, Spanish Solutionen alako haren inguran etxe egingo dugu, eh ba, Donostian eta Bilbon ere eta Basteizen eta, eta Iruinan ez dakit egonen mugimendua, Mariano baiet Eta ba, bueno, bizkatorren inguruan hitz egingo dugu, eh, Donostiko asambleako batekin hitz egingo dugu, oraindik ez dakigun horrekin, baina badakigu asambleako kideren batekin hitz egingo dugula. Beti ez telefonoak gure errespetatzen badigute, ez? Atikuta telefonoetan arteko arras iz da telefonoa. Bai, Eta eh, Madrileko Jerairekin hitz egingo dugu. Bueno, Madrilekoa da, baina Madrilan dago. Bai, orria. Da una bandera negra una bandera de la civa voy a hacer como Egoaldetik deitzen baduzu 0-Bost, Bost Bederatzi, Lausortzi, Hirusei, Seibost. Eta hegoaldetik deitu ezkero 0 0 iru, iru Bost, Bost Bederatzi, Lausortzi, Hirusei, Seibost. Egoaldetik deitu Bost <mulik> no bait arai gaur e, ba arazoak daudela hemen antxedegratean orduan ba kuina eta ba gau, material asko gabe garela beraz eh barkatueragozpenak beti bezala <laughs> den moduan Eta mi ingaña talde, mi ingaña talde irakindel. Zutun zute erantxean e, telefonoa, eta, bueno, ba, bakizun bezala dos patas ere bukaeran ez dugu, eta arroba, eantxe eta mina arroba gero ere, ba, zon proposamen akutzi izazkezu e, edo zuzenera daitu ere, proposamen akutzeko, eta, bueno, ba, e, bukaera erratea dospataz patasekin bukatzen dugu moduan, ba, beti bezala agendasekin hasiko gera, eta, ba, konbetatzeko lehenik, ba, larun batean, e, ba, egia esan, e, esan gaur. Elkarretaratzea izango dela, amabietan, emakumeen kontrako violentzia gehiagorik ez, Lelopean deitzen dute Elkarretaratzea eta elkarretaratze hau Zabaltza plazan izango da, irunen. Gero, Kirolari dago kionez, ba, ondarrebiko irugarren erri triatloia izango dugu, eta hori ondartzatik San Pedro Kaleraino di joan triatloia da, eta hori irutan hasiko da, eta hori, ba ez da prestatu baldin baduzue edo ikusteko baduzue ba on jardiera jun besterik ez duzue eta gero ikuskizunetan bostetan amaia kultur e, zentruan ba mis primeras cuatro estaciones chiqueta e, aldentzako adantzena ba, izango da pentsatzen dut eta eta bueno ba, bertara joan zaitezkete ere ba ez da ba, arratsaldea pasatzera Gero, e, beste datoren astera pasako era astelenera ta bertan eh Libre barruan ba, el puen, el punto que cruza la luna eh tesgalayerren ba liburuan orkezpena edo egongo dela eh ikustalaiburutegian hori arratsaleko zazpidan izango da ta beraz ba gozakoa duzute ba zaitezte. eta hori da dago bakarrikan hori abaĩ no, bueno da kurten den esas telaen lengoztaguti eta ostegunean eh maiatzak 26 ba hor ja ipuin edukiko ditugu bosterditan eh hilando kuentos elduentzako ipuin ipuinak eta izango dira eta ikustalaia udali burutekin izango da non dago ikustalaia udali burutekia hori da irungoa irungo, irungo liburutegia ai ah, ezena de ikustalaia bai nigerez nekian eh? baina <laughs> ikustalaia bueno bari irungo udali burutekin bosterdietan ipuin kontalariak elduentzako Eta gero ikusentzunezko, bestentz, ikusentzunezko bat edukiko dugu, zure kabuz nula bidaiatu, Amaia Kulturzentron izango dago ere eta azazpiterriten hasiko da. Eta gero ba kontzertuak ere badire, e, kontzertu hau eirungo musika eskolako akordioi orkestrak emango du, eta ba, Amaia Kulturzentron izango da ere, sortiretan. Eta listo, ja gero harrekin ostegunean duguna, killo. Gero ostirala pasako gara, maiatzaren 27ra eta bertan ba ikuskizena da, e, korrika marrazkiaren gaualdia, Marko eta Mr Gardi mediatekan e, izango da, hori e, artxaldeko 6 eta baitare, ere ba auzobilku batean dela, eh Hondartza auzo komitarena, eh Zilok, Karrika Eskolan, hori e, artxaldeko 7etan. hori da ba agendak ekarri duena azte honetarako Eh, bai, berez, baina bai, gero berztela ere bueno, hatxeteran adotiko dugu gorexio garako Bai, ze nahiko lan luzea da? Kaixo Aupa maia no bai, eh, Deitu du juneri, oza, sea, june deitu eta esan du zer, zer, zer, zer, zer, zer egingo da gaur oi? Zer egingo den gaur? A, kasitan Ah, bai, bai, bai, bai ah. Batuko dugu, beran dugu, batuko da Eta Junek ez du nahi berak? Ba, ez da animaten esatera? Na, ez ja... Kolgatu duzu? Kolgatu du. Ba... Ba, txoin, honek antutuko gogoratxeterainat, oriendikane nio gala etorriko da. Da, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Junek, zuten bali baldin gero arte, eh? Aria animaten Hori da. Eta bueno, txeter eren gona zer dugu, orduan? Ba... Eh... eh joder... Ba, maiatzaren amasei... Amasei? Ui, pasada... No... No notu dugu... Galdu dugu horria... Klaro... Hau gaita sortzean... Au, oh, ez da, maiatzat amasei ez da... Eta turista... Erkitu dugu berria, eta, bueno, batxeteren kontrako bizikletan ba, baten e, e. inguruan hitz egin barri zoego, izan ere, Kastailonetik Iruneara joaten den bizikletan bat izanen da, Maiatzaren hori eta zortzitik hori eta izango da, eta, bueno, dakizuen bezala, Nafarroan ere atxetea egingo da, eta, eta, horren kontra ere geantolatu da, aholako e, bizikletan martxau. Ba, eta, ba, atxetea gildituk, eh, animatzen duk jende, abertan, ba, gerturatzea, parte hartzea egun hauetan egingo diren, e, kimenez berdinai, ba bueno eh helburu nagusietakoa da ba ikusta e, HTak egingo lukeen e, sarraski edo ez e, ba, sun txiketa barakusteko modu bat e, izanen dela egingo dira esan bezala ekimenes berriñako baina eh printzipioz beraien ba nagusia hori da egindako ba sun txiketak eta ba, ikustea ba ze izango duten ba, bertako ingurunean bai bai, bai azkenaldean bazken finan hori da HTk eh, imposatzen duena edo eh, zain el dela ere ez eta bueno ba egitarauan sortuko gera ja eta ba hori hasiko da e, larun batko 8 eta goizeko 10etan martxan hasiera izango da Castelloneko udaletzetik hasiko da amaika eta la ordenetan ka ba da, ez dakigu zer den ka baina bueno ka dreita du hori amaika eta horretan 12 urtetan alesbesen amaiketakoa alesbes erria izango dela pentsatzen du, ez? Gero ordu ite herritan, heldu, eta bertan bazkarienko dute Ondoren eta bueno, ondoren <laughs> Ordu, hai, lauter ditan, faltze zetik abiatuko dira Ta sortitako, espero dute, tafailara iristea Eta bertan, ba, eribo, erriborrok, ui, er, iribarnako, ibilbidean, ba, osatuko dute Eta gero ya bertziten, azparia zango da, ba, igorrin, erkarte batean Hori da, ez bai gorri hirian, behizik eta elkartean, Tafailan bertan. Eta, ta, zer dugu goita behatzean? Bai, goita behatzean, eganda da, goizko amarretan nire erteroera izango da Tafailatik. Baina gainero? eh, kainero, kainero. Tafaila iruina berro italau Bai. Berazko amarr da prestatua. Fiskatu. bai. Piskat. Eta, gero amarretan, pui gu jartzen du. Ba izango dire, ekitaldiak edo, ez? O herriak, igual. Berba da. Bueno, bon, Amaiketan iristen dieak garinoain, ah hauakit, garinoaina ta balasoainara, e, beste bierri, hori bat afaitik iparraldeko ezto dela Gero Amaiketaritan oloritzen, han badian bertan Amaiketako egiteko. Bueno, haudena da estipulazio bat gero bakizu te, ba ja, arabera, ba gauza du edo polikeo joingo direla. Gero aldu, bazkaria, bira, ordu bateritan biorrenar eldu, han bertan baskaria, irutaritan mira, bi ordu bakarrik askaltzeko, bi abiatzen dira Laudan subitzen, gero Lauteritan beriainen, getse gelar, skirots izur, etza hau, ehria hauek pasako dituzte, nunbait HT hortik pasatzen delako. Ta saitaritan ja, ba, etxe bakoitzara iritsi eta e, an ht geltoki proiektuaren inguruko bazalpenak emango dira. Ta ja ezpitarritan, ba Iruñara iritsi eta bukarako ekitaldi batean, ba Gaztelu plazan, an, bu, amaiera emango zaio, ba bi egun hauetako ekitaldi segidari neiset ematen eta, duen berba da oso izugarrizko bidea izango den eh esaten dute ez dela inolako prestaketarik behar, ustean bide 4 dira eta eta ez dos fortu askorik eskatzen beraz eh edun horjuna iteke eta gero txirrinduleen garraioari dagokionez antolatzaileek amio bat eramango dute eh iruinetik joango dena eh bizikletak eramateko, ba hori norbaitek eh ba gehiago ezkin balin badu edo dena delakoa pues dela, den Den hori ez, askoetan da zaio. Bai. Eta hitz e, ordua hostilala nobita zazpien hartxaldeko zortzietan matezako aparkalekuan izanen da, errotxapea auzoan zuan. E, ba, norbetek bezperan etortzerik bat du, saioetuko dira nola doala atxirrindula bat ematen eta hitz ordua guzteko zortzietan izango da autobus geltokian. Gero, e, hostilal gaueko jo gaua, ba, ea, ba lo egiteko, ba, larun batean bertan ara ez, ba, lo egiteko lekoa izango dela. Los eta y yo la gallo direla ta bueno, hostiralean zazpi ba 9 de Zabaldi Zabaldin dela hitzordua, ba, bertan gaua egiteko, ba, eta ez, Criston ba dato zanak, ba, ba madrugoia egiteko. <laughs> Eta gero Iruñak azte joan autobusa autobus ez ere gineitekela, e, txartela azurtzi euro dira, eta aterako da autobusa Iruñako autobus geto ketik. Gero regomendatzen dute, eramatea, lozakua, isolagaioa, iso gauean aldatzeko arropa, bizkar handi bat, ba, unoski arropa aldatzeko eta bar. Eta egunen zehar, ba, beharrezko dena, ba, bizkar zorro txiki bat neko dela, eta, bueno, bertan emango dutela ba, biskatedari eta hori, baina, bueno, eramaten baduz dute, ba, hobeto. Eta gero ja hori erratza ibilgaiua, ono lehen komentatu duguna. Matxura handietarako eta lehzuretarako ibilgaiua baten laguntza izanen da. Eta gero torduak, bi ameiketakoak, ibazkariak, arruan bateko afaria eta igandeko gosaria antolatzaiek eh, antolatzaien kontura izanen da. Matxaren hasiera era Castellonaren... biogun... Euskaraz Jota. Castellon eta Alicanteko, bai. Kastejon, izan, bueno. o, bai, txizagun, tontakiria alde bat nela. Eri bueno, eh, nonen bilen, Kastejonen biogunetarako txartelak egoita boste oro bario ditu, eta salduko dira, e, ez dutu lorten. egongo dira biogunetarako txartelak egoita boste orotan, eta bitxetut dut bertan egoita amarrero izango dela, pixka bagatik gareztiago. Laguntza txartela, laguntzeko dirua izango da, zortzeko. Ba, eta txartela erosioa zean, bazkariak eta gafariak azortzi eurona balioko dute, eta amaikatakoak e, iru euro eta gosaria bi euro. Bo, eta gero izan ematea, aurrez ba, esan behar da ez ba, zorriko dira eta goita zeian gauan, eta bertan e, ba, iruina honean behar dela izan ematea, ematen duaren. Eta hori da, da jendari dagokienez, bueno, gero bai komentatuko dugu Yune Lasai, zuko ez dauzu komentatuen egukeingo dugu, baina ez duguzu deitzen, ba guk komentatu harko dugu, bueno. Etzegon HTren inguruko beste mendi martxa bat? Bai, ernanin egiten dena, ernanin tolosa, eh, barkatu Tolosa Hernani, Tolosa Hernani. Tolosa Hernani. Gaur eta behar hori da, e, lehen goi dastean eipatu benuen, elekzioak zela eta ba, lehen dago boskatzeko baten batek, baina, bueno, goiz e, bukatzuma da, bagoiko zortzitaen bukatzen elekzio, ba, da elekzioa, baina bai, baina, tolo sarnanikoa hor, eta, bueno, bertan bazo dut eparteatzen da du, eta <laughs> dik komentatzen dugu. Bera, zori atxeate guztan denez, e, un, uda partean aktiboa du egiten da, eta, bueno, ba, da. bai... Pozgarria da. Eta bueno, beti bezala, agendaren ostean berriekin hasiko gara eta adibidez jakizu, eh? John Lingertzana eta duken bila sane, gaztindependentistak askatu dituztelea, behar mea ordein duta, eta eh, babiak bila batzirean eh, gaztindependentisten aurkera bi hurrutu duko polizio-operazio handian atxilotuz dituzten, torturatu eta aspetxatu dituzten, hori da bereik esantzatzen dutena, eta, bueno, eh, ba, libre gelditu dira, no, sepa, eh, behar mea ordein duta, beti esaten den bezala, Euken bilasantean doindarra da, taion ligertzen agazteizarra da Datuzan orduetan e, aterako dira, libre, eta, bueno, bendikan, e, e, ba, ongi etorria eta, bueno, jakizue, seriun mila, berrogeita mar mila euroko e, fidantza jarriotela bilasanteri eta irurrogei milakoa ligertzen ari, eta, bueno, ba, ea, diru hau berreskuratze duten, eta ongi etorri. Gero ere, ba, Juneren teiaren arrazoiari erantzungo dio diogorain, izan ere hirungo okupazio mugimenduaren liburu bat kaleratu du lakasita gaztetxeak, eta bueno, ba, esatea bizkuntzat dagoela libura berez, bere formatua ziralde batetik anerderaz, bueno, gaztelera, eta bestetik euskaraz. eta ba, bueno, pixka bat komentatzen duna da, e, ba, orain arte hirunen e, okupa mugimenduak e, izan duen ibilbidea, Baieta, ba, ba Gazte Murgimenduko lokorrean, e, izan ere guk e, Antxeta Minaren saio bereiz egin genunean, ba aurreta, aurre, aurre, aurretik egindako txosten hortan oinarretu ginen, ba osorepaso honek iten duelako, bertan eh ba irakurri itzaske egon gauten artean, ba Iga e, irungo gazte asamblearen gora berak dira, bai eta Angulerratiaren gora berak edo ez daikite ez hizo asko aurreratuko izan ere ba hobetelako ziakurtzea, eh dut hirubrotan dagoela. E, salgai daudego herriko tabernan irunen e, Mozkun dagoela, kokatuta. Gero lakasieta gaztetxean ere, gero ez dakitzun bilan edo kabigorrin, bari, ba, Moskuko tabern ezberdinetan, eta gero ba, lakasieta gaztetxean izango duzute salgai jure eurotan, eta gero ere bilbotaran bat entzuten ari bagaitu, ba, gatazkagunean ere, badira dira salgai. Oh, ah, yeah, baina, Bai. Eta, bueno, ba, interesgarria da erakurtzeko eta arrez erakurtzen da, merkea da eta nahi izan ez dero, ba, gordo zute, eta gauza da ba, maiatzaren hobita da gaur, gaur bertan izango dugu oliguraren horkez pentsoa eta ba, gaztetxean izango da, norezpa, eta ba, pikote ora egongo da, eguna bukatzeko laro gehikoa markadaren onerako abestiak dituen karokearekin barriamaituz ba, usten duzuenez plania zute gaur Gaztetxean, liburaren aurkezpena, pikoteoa eta karaukea. Hori da. Bueno, honera eh honen ostean ba baita ba, eh, Gaztea atxilotu dutela, lengoan itsason baina bueno, atxilotu atzilotu dutela, Espainiako eh ba jo nazionalak eh, bideratu zuen atzilak eta ba bideratu zuen honer nah, Ba, goizeko sortzia kaldera atxilotu zuten, beti bezala, goizean goiz, eta, bueno, bi mila biko, bako batzuei kalera dela dela edez ba, hori horretaz horren e, gainean, ba, unbait xalaketa jarri diote, eta gana atxilotu izan da gaztea, eta, bueno, ba, orain, e, beto lazau, ba, polita, polizia frantxezaka atxilotu zuen, e, auzitegi espanolaren agindupean, eta, bueno, ese, mure 6 esen ba, dago orain preso, ta, bueno, e, a, Euraginduaren edo zain dago bertan, eh, azkenaldian famatu den Euragindua, eta bueno, animoak, azte oneri. Mm, beti bezala esango dugu ez, Euraginduak e, iparraldean azkenaldian borroka hildonagusi bezalartu dira ez, eta... Bai, jota fogo da hiltz Euragindu egin iparraldean. Bai, bai. Bueno, eta jarraitu ez betiko abestiarekin, ba, bruren martineen Euraginduaren enorkako mobilizazioak egin dituzte miarritzen, e, Bueno, ditu dituzte barkatu. Ekainaren 18rako denbora bada ordu larte, baina bueno, e, Euskal Herriko eta Frantsiakoko ehunen bat eragileak prestatu dute ekimena. Beraz hori ekimen indartsua izango da eta Frantsiako eta Espainiako estatuek adierazpen politikoak kriminalizatzen dituztelako ba hori da arrazoia azkenean, ez biltzeko batasuneko asun, bat kidea ezkutuan duela ilabete batzuetatik. Askatasuna Aurore e, Martinentza eta Eskubide Zibile eta Politikoaren errespetua lelopean mobilizazioak egingo dute Euskal Herriko eta Frantziako egunen bat eragilen eragiek ekainaren 18 miarritzen miharritzen irati auzogunean. Osalpuespeneko legeriak euro egindua eta askatasun demokratikoak jarratuko dituzte mai inguruetan gatazkaren konponbideaaz ere mintzatuko dira eta gaua festa herrikoi batekin mokatuko dute. Espainiako hau zitekin nazionalak Martinien euroagindua luzatu dio frantziari batasunaren mai nazionaliko kidea delako eta ba, hori dakizuenez, e, frantzian e, batasuna legala da, naiz eta Espainian ez izan hori dela eta ba, euroaginduak medio ba, preso eramateko oskubidea hartu dute beraiek. E, bueno, ba, hori da e, azkenean euroagindu adekaten betiko jokuaz, Eta hori horretu zaitezte, kainaren emezortzian, beste lagukere, hor horretara ziko dizuego. Hori da, dizu. ja, e, beste gaibatekin joaten, ba, gaur, e, eniokta bueno, e, aramendi, ba, herrera gazotzuela atzo, ezpetsetik atera eta urruñan, urruñara iritsi zanean, ba, ia urte bete ezpetsan egon ondoren, batzo ba, askatu zuten aramendi, bueno, atzo lenguan askatuzuten aramendi, eta, bueno, urruñara iritsi zanean, ba, egintzaten enri eta lagunaek, eta... Ba, urreskuta besarka dak nola ez, eta kisten bueno, harrera egin ziotela, Euskal bueno, ba, preso politiko hau e, 2000 marrean atxilotu zuten e, Lapurdin frantziako poliziek eta bueno, inkomuniziatua izan ondoren e, paiek bera espetxeratzeko aginduzuten, eta hilabete hauetan egonda ba, frantziako espetxetan sakabanatu egin ba, dute, alde bueno, batetik bezala egin dute, eta lengua askatu zutela, eta beraz oneri ere ongiet horria haramendiri. Bueno, eta, ja ez eta Bilduren kontestu lasai hontan gaudela ematen duen ba, Iparraldeko segik ere, ba, manifestazioa deitu du, edun iban egarazin e, deitu du, noiz? Gaur. Gaur, deitu Gaur dago, daitua edun iban egarazin segik bidea... E... Zorrutan? Ba, etzun jartzen egia san, baina... Bueno, Bosta kaldera izan gara. Ba, enormalean ordu izaten da, baina... Bueno, ba, gaur manifestazioa ditu du eparaldeko segik, e, ba, izan ere Euskal Presoen den alde e, manifestazeko beharreko dute, ba, nireko irriditugun berriaz berreinak, orain dikaren irakurtzen ditugulako, eta oraindik ere presoak orda jarraitzen dutelako, egoera e, lotxagarriak jasaten, e, tortura eta ez pretxuak eta bar eta bueno, ba aurre orrer egiteko eta ba, beti gogohan eduki gulako, ba gaur manifestazioa ditu dogu segik e, Doniban e, Garazin. Eta pizka bat ba hemen jartzen du Euskal Herrian egoera asko aldatu dela dio, eh oharrean segik eta ezkerabertzalaren bultzadarekin abiatu zen prozesuan aurre pausoak eman direla hon dute eta pausoak garbi eman ditu, eta prozesu demokratikoa bultzatzeko konpromisoa erakutsi du dio segik. Bera, ezagun apizkaren dikomentatu dudana, kontestuan ezta asko aldatu duuden presoen egueraren dikaren latza da, eta, eta, bueno, bildu gaitazen horri ere kontrakiteko. no bueno, basam bezela Madarieko Madarien bueno eta baita Espainer guztian zer eman diren eh, irautza txo guztien eh, irautza edo irautza ba, bidean dauden mugimenduz berdinez litzatuko gera gaur eh ba, Donostira joko dugu ba bulevarren ere ba jendabilduelako eta bertan asambla da bildua eta hitz egin dute gau, gai ez berdinen inguruan Eta ba bertako asamnadakidea batekin ere egongo gera telefonoz e, bera komentatzeko pizkat bere esperientzia. Pues creo que es lo primero que habría que exigir, que la gente vaya por lo que toca. Hola, yo me llamo Martín quiero proponer que los políticos cobren su sueldo como es la del me sueldo mensual medio de los ciudadanos en su comunidad autónoma donde viva cada político. Hola, me llamo aquí y yo Me parece que a la hora de organizar los partidos políticos es muy importante la reforma de la ley de financiación de partidos políticos. Prohibir concretamente las financiaciones anónimas, que son financiaciones de los grandes magnates de las grandes empresas que les juntan con miles y miles de millones para que hagan lo que quieren, y que todo aquel que financie un partido político lo haga con nombres y apellidos si y sepamos quién es, la persona que da dinero y a quién. Bueno, eta esan bezala, ba, donostiko e, bulebarreko mugimendu ezberdinak ere, ba, orain intzen duzutena izan ere donostiko bulebarrean izan dako asamlada baten zenbait e, ba... Proposamen, edo. Part, proposamen, bai, parte hartzei izan dira. Eta orain telefono telefonozitze egingo dugu zuzenean bertako neska batekin. E, bai, han... Eko estendenez, eh? Gu eta telefonoa, lenesan dugu, gu eta bai, Kaixo Egordion. Bai, Kaixo Egordion. Egordion. Kaixo. Bai. Bai, hementserago, momentu ondo. Oraintzen joze hando. Bai. Eta, bueno, ba, ez dakit, hori eh, ezen bat denbora dela mazudu noiztikan urbildu zarela asambladara eta ba, pixkaetere kontatu zintzuk izan diren arrazoiak? Bai, bueno, e, asamblada pixka bat sortu zen, e, bueno, lehenengo bilera ezte artean egin zen, ezte artea txaldean, hmm. eta izan eta, bueno, bai, ikusita bai Madri den e, igandeko manifestaliaren ondoren, bai Madriden sortuta mugimendua eta bueno, beste hitarara Zabaluz, ba bueno, hemen ere planteatu zen hori, taia erabaki izan asko hemen gelditzea, ba, ba hori, eh eguna pasatu. Mm -hmm. ba, gaur izango litake, ba hori, ba laugarren eguna, hemen gaudena, mm -hmm. eta bueno, eta arrazoia kisu handia, ba pizka bat hori, eh, e, bueno, eh de hecho, donostiko taldearen izena da ba, eh Zerretuak. No, eta bueno. pizka dira arrazoia, hori da arrazoia, ba, ya, mm -hmm. bueno, banaiko Eh, kokot eraino gaudela, eta, bueno, ba, pixkat protesta eta pixka jakin erauzta, ba hori, ba, ba bueno, ez gaudela doz egiten ari beren gauzekin, ez gaudela gustora, ba, momentontan biztigaren gizartarekin, eta aldaketaba nahi dugula. Mm. Eta, eta hori da pixka ba, ba hori, erreben dikatzena gana, ez? E, guztiz, eh, bueno, ba, bakoitzak bere, bueno, guztiz hori aparti dizada, guztiz, eh, mm. bueno, ba, bakoitza bere modua du lertzeko, baina denak, Bai, jaio daukaguna da hori aldaketa ba ber dagula, eh? Eta bueno, bakixa da hori aldarrikatzeko. Eta ba, ori, beraz, eh. Esan duzu nagatik, eh hasieratik daramakiztu Donostiko asamla dan, eh? Bai, bueno, ni pelenengo egunetan hori ba, bueno, ba, ordu batzu pasa nitun eta ja ezoter nizan eta ba bai, ba ona, ba, asteburu guztia gutxienez egiten ez dituko naiz eta bueno, gero irentzia jarraitza da. Orduan, bai, oza, azkenetik ja emendaramakit hori ez zogeitalago orduak arri dago ba, bueno, balana bai, eta daukatelako, baina bai, beti dago norbailanean, hori, ba, ba, oza, emendanean ba, bat betzak alduen, alduen orduan edo, alduen moduan edo. Nuski, eta orduan, e, zuk esan duzu, azkenean e, bateratzeko arrazoia, azkenean denek daukagun edo daka dakazuten edo, berdin zait, uh -huh. e, deskontentu edo, edo aserri hori da, eta... Bai hasilatik egonzarenez ez dut ikusi duzu hortan eh bai. abia puntut aurrera hortu da beste adostasun puntu batzuk edo ez edo debatea sortu da edo ezakiz Bai eh bueno e, bat egiten da Arratsaletako 8etan asamblea lairiki mm -hmm. baz ba bueno ba, ba, era guztietako jende etortzen da din guztietakoa eta bueno ba, koizak, ba, pixka bat zergati dagona zer prekontatzen du aurreko eguneko egunean egindakoa kontatzen da Eta asambleata gero elantaldeak eh, sortzen dira. Elantaldeak sortzen dira, ba bueno, gai guztitatik, eh? Ba izan dike bai eskultza, bai mm. eh, etxebizitza, eh, ezakite, e, sistema ekonomikoa, bueno, hainbat gau daude, ekologia, mm. hainbat gai daude eta hoien inguruan taldeak sortzen dira eta debatea sortzen da. Eta gero horrekin, ba bueno, ba, espero da nada egunero ba, informazio berria jasotzea, gai berriak, bueno, gai berriak ez edo puntu berriak hortzea horren inguruan eta bueno ba, horren inguruan e, epeluzeragoko ba lanean jarraitzea mm -hmm. da eh gausa konkretuagoa lortzen dian hori da asmoa baina bueno, hori dena ezten bijoa baina hori da asmoa eta hortan aiga ja, eta eta egunero hori mm -hmm. eh debateak sortzen dira eta bueno erreflexio erreflexioa bakai hain inguruan ez katzon diguten gain inguruan guzti zireki adia gaia e, gaibergia proposatu daitezke eta bueno ba hori ...reflexionateko eta eztabaidatzeko puntu bat, da. Beraz, sí. eh, jasotzen joaten zaretea egindakoaz... Bai, baren, bai, bai, baren. bai, bai. Eta gero bai, horrekin bai. badago intentziorik... Eh, ...komunikaturean bat edo ea, garatzea, edo... Eh, ...prinzipioz, eh, prinzipioz azmoa da eh, jasot eikusiz berra ateratzen da nortik... Eh, ...alagarren eguna da, hori, bueno, hori... Eh, ora jasotzen hasi hori bueno, lehenengo lehengo egunean izan ez ere egin lehengo unan asamblea da izan zalako, gero ja bai, mm. asteko aurrera eta orain hori informazioa jaso, eta egunera ezabeatzen ari ja, hori gero zetarako horreki hortatik eh e, konklusia batzuk atera nahi dira, baina bueno, eh orain indiko zegoiz daitzeiteko konklusi eta konklusi horiek zer eztar eramango gaituzten jakiteko. Moske. Eh, berria da ta hori, bueno, ez hortan gabiz lanean, baina baina non, ikusten egunero egunero gauzan ora joan edo zer ateratzen nahi lan. Mm -hmm. mm. gero ere, e, bueno, arizatea hau e, dena, ba, proposamenak asamladan eta erabakitzen eta bar, e, baina gero ere, e, ez da egite, hogeitabi arekiko politiko e, keja egiteko bat da, baina zuke pentsatzen duzute hogeitabitik e, aurrera jarraituko duela e, guzionek, O nola ikusten dut zutezuek? Eh? Bai, bai, eh, bueno, azmoa momentu guzti, bosa momentu hori da, jarraitzea, hemen jarraitzea. Zena uh -huh. eh, pues, ez, bai, biar elekzioa daude eta arki dago elekzio ekiko, eh, bueno, garrantzitsua dela mugimendua, presio bueno, aldeetik edo batez ere hori, zerakusteko eh, hori, ba, bueno, bai, importa zaigula, azde pasatzen ari da baino gerora ere oso garrantzitsua zen benetan aserre gauden arrazoi hor jarra jarraitzen dute. Orduan ez da gauza bat, e, ez da gauza bat antolatuta exi begira baizik eta aserre gaudelako eta gauzak aldatu beh dizdelako eta hori argi dago egun batean ezala, osea bihar ezala konponduko. Ordun fallas mu jarraitza. Jarraitza da. Eta eh egunak pasadien leinian Donostinbertan ba zaikende ke yogurtura tuda o taite asieran igual bai. txitean asko baina ez e bai, bai, lehenengo lotan, adibetzo gaitan maur ziren, eta atzoya... Eta, eh, bueno, kiztegi esan zemakia, baina, bueno, bastante gehiago ginen, eta momentu honetan plaza beteta dago, eta, eta bueno, momentu gizakate bat egiten ari da, eta bai, gerota mugimendu gehiago dago, ah. bai, gerota jende gehiago urbiltuen da, eta zan bladatare, zan bladetara ere, aile, lehenengo berron berran pertsonen izango zian, eta gerota gehiago torri da, orduan, bueno, alde hortatik oso posti gaude. Eta zer monta urbiltzen da? Hau da gazteak sojik edo adinguztitakoak, gura soa? E, adinguztitakoak, bueno, e, adibidez momentu honetan, e, gizakateaz aparte, e, aurrentzako eta ere daude. Zau nu? No. Orduan, bueno, bai, ordu, jende guztia egia da gaua pasatzen, gaztea gehala, normala amezela, baina bueno, gero egun ean zehar, e, mota guztitako jendea dago, mota edade guztitako jendea eta, eta bueno, bakoitzak. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, Batzu ka dira, ba hori ba asamblea edo beste batzuk ba hori ba orain dauden bezela aurra jola, santagurasak ba hortik ba bueno ba begiratzen edo parte hartzen dizakatea, ne bueno. ere berdarkatu dira. Eh, baitare ba baitare ba mm. bai, egi izan da un movimiento ireki bada eta bueno, hau e, e, Audo Donostikoa kanpada da, baina bueno, kanpada momentu ez esmaia internacional hartu du, orduan, bueno, bai badaude. Mm. Bai, bai. Hm. Eta, bueno, e, lehen mugimendu hau, e, esan diteken Madridan hasi zela, baina, bueno, gero, era, edatu egindela, beste irietara eta bar, e, Hai. zera, lottura, o sea, Madrid eta besteekiko lottura, bueno, gero, erabakiz berdinak hartzen dira gunetan, o... Dena pixkaz koordinatuta dago, edo nola? Da? E, zaiatzen, zaiatzen da koordinazio bat egoten, batez ere Madri dek daukalako hama, eta Madri dek infrastruktura infraestructura handiena eta Madri dek egun gehiago dara mazkiteleako. Uh -huh. bueno, Baina, beti hemen konektatuta ba gaude, e, bueno, internetera konektatuta gaude eta pixkaba bai saiatzen ja, da, ikusten zegertatzen da tokitan eta koordinatzen, ez eh? edo guk zer baitu da zen, ba, bidaltzen, edo bueno, gero e, argi dago toki bakoitzak independentea bela, eta dela eta toki bueno, bakoitzan egiten dala ba, posibilitateen arabera edo edo asamblearen arabera erabaki deferdinak hartu daitezke leingo gabe, baina bueno, bai saiatzen da hori koordinazio bat egoten. Aldeortatik bai. Eta eta ia san hori internetek askorretzen du hori eta eta bueno. <laughs> Eta arretan gintza. Bai, eta pixka bat, e, jaketa hitz egin dugun, ez, hori, Espeñar Estatuan zabaldu den ezar da, baina bai. e, Euskal Herrian nik dut, ez, kontestu berezia da, zeh, bildu legalizatu dute, eta bai. azpaliko partez ezkera bertzaleak, ba, aukera dauka hau e, aurkezteko eta izan ere, uh -huh. ba, ez dakit, horrek nahi izan, edo ez izan e, Euskal Herriko eragile eta mugimendu askotako jendea, Ba, bertarat bildurekin lanean da biltzate, eta galeren ez, eta batekin honekin gero ere arazoak bestean ere bilibar dute, eta ez kontestu berezi hortan ez duzute ezer berizirik nabaritu beste Espaiar Estatuko, bestereko ekiko, edo ez dakit eh, kontestua aldatu izuen. Aber, egin, egin, beste tatxetan hemen, zegoen, ordu nezin ez komparatu. Oheri dago nabehemen, mm. eh, oso eh, mugimendu hori, oza, Ez dula partido batekin lotuta egonai eta udala mugimendu honen berezitasunen bat, ez dago lan ez dago, la, ez dago la lotuta. Orrun mundu, osea, edozein ideologia cogendea e, aldaketa ban jendea, hemen hemen dabile, hemen nibilidade mm. eta ke, hemen zanait hori gusti zurekia dala eta ordun alde hortatik argi dago, e, ba hori, ez, jaien hemen asandra dan erabakitzen dian gauza desberdinak izan daitezkela, Ba, emengo jende azkenean, hemen bizu delako eta emengo egoera daukalako, bainoan, beten bezala hori guztirta partidista denez, eta beste tokietan ere egonean nahi zen ez ezin dekon bat egin beste lekuetan dagoen desberdintasunado tasuna ez dakit hori, aldo hartatik. Gero, eske, partidista ez hor entzun dira goz ezberdinak, ahazteko ba, norez bote, ekintza hori, PP, PSOE, ZIU eta GALPENU berez, ez bozkatzeko deia egin zen, Baina nauzke horrek hasi du inengo e, talde politikorikan ez dula bertan parte hartzen talde politiko gisa. Baina gero uh -huh. adibiez bertan egongo diren iritzien artean ere, ez? E, bertan eh ba oso iritziet berriak entzengo dira, ez? Inkluso okay. talde politikoen irakurketak edo ez? zaiger da sustena hasiatzen gea talde politikoen e, irakurketak talde politikoetan egiten dira eta saiatzen gean hemen e, ba, bueno, talde politikoen irakurketa horiek e, ba, bueno, ba, eh ba hori ez pizka moz faldera uzten argidan argidago nekerlasioa edukala ba bueno ba gertatzen aingosekin baino baino, baino baino talde politiko batean parte hartu nahiuna, du na talde politikoan parte hartu dezake eta eta hau bai da hori e, e, hau honen e, funtzetarako bat hori e, partido eh bueno va ba, es e, egotea da, eh? Ordun ba, bueno, ba hortan mm. zaiatzen ari gera eta hortan eta hortan planean ari gera. Ordun argi dago eh iritzidez berdina daudela eta horretarako ustabaidak egiten dira eta horretarako gai bati buruz hitz egiten denean, ba egiten da eta eta debate egoten dira eta bueno eta konsenso bat era iritsan zaietan da, edo gehiengoa, lo geienak pentsatzen du jartzen da, baina baina hori beti bere partiduak kanpoan uzi. Ahora la que punto etako, bueno, punto garantizua ez hemen mugimenantz. bultzatu nahi dena da, ba jendeak bere kabuz pentsatza, ez? Claro, claro. Es beste enpendo, bueno, vera batitza begularia. Orienan eta azkenean ez eskatzen es ez botatzea. Ez ez botatzea, ez txurian botatza batzuk duten dutemezela, bezik eta bat e, kritikoak izate ikustka bakoitzak zaina idun, eta aintzatartzea e, azkenan erritarra gehala erabakitzen dugunak, eta horbun, bueno, zu konziente izan da eta zu jakin da, bueno, bakoitzak e, daukan pentsamenduarekin, eta bakoitzak e, dauzkan zinizmenekin, eta dauzkan nahiekin, ba, bueno, ba, ba, boto eman ez eman, edo, bueno, edo lexitan parte hartu edo zartu, baina izatea bakoitzaren, bakoizaren edaraki kritikoa, hori da eskatzen dana, eta, eta besterik ez, eta bakoitza bakoizagozti libre da nahi egiteko, eta emendik ez bultatzen ez gauza bat egitea, ez ez egitea, edo ez, ez mm hori -hmm. pertsenaren arabera da, zena bakoizak erabak egiteko. gero, bai galdetu nahi nizuk e, ba, e, bueno, e, mogimendua sortu da, ematen dunez sortu zen, e, ba, sare sozialen inguruan edo, piskaz mamitu zen, baina... Dai. Ez, e, bueno, behintzatort dagoen jendearen artean, ba ez dakit, e, lehenago keixu zauden, no, ez, azken finan le, lertu dagun hauetan e, mugimendua, baina, ez, e, egon, egoera, ze egoera izan den, ba, igual bertan esan da ba, negatikan e, agertu gara kalera, edo, ze izan den, mm -hmm. ba, jendea bultzatu duena, ba, esan dugu honaino, eta punto, osea, tetzen gara kalera, ez, e eta italian igual sumatzen zen ba jendea politikoekin eta esaten zen askotan es de los políticos de mierda taola baina ez zunez egiten bah, mandu, bah, egora ba bat batean zek eramandu ba egoera honetara Eh nikuzte dituzalde askenean o sea orizuko zandezun bezela jende nabaritzun ja gizartea jendean nahiko eh aspertuta zegola nahiko naskatuta zegola egoerarekin eh o egoera O ver un tú nor de que eta egia da elekzioetan ikusten dozuena, ene zanpaña que te conseguí tú soy una política aquí te agian hori sanda bisitat zutu duna, ez. Eta ba, bueno, ni modo batera bizizuena dinaiz, eta orain elekzioak aurrean daudela eta e, beste, beste zerbait eh eske independencia que ez dana eta hori bai izango eteka agian chispa, baina beti ere ikuzet astpolitic segon eh badala, eta eskena momentu batean, ba, E, nun nunbaitetik e, ba hori ta bueno izan daiteke lagian elekzioa gertikustea eta politikoei gehiago entzutea agian hori sinparte bai izan daiteke baino, lenagoti datorren gauza badala eta eta bueno eta hori badibidez Frantzian Frantsian izan liburu bat ez indignadositzen azuna hori mm -hmm. buruz hitz egiten eta bueno ez ala gauza berria mm, bai eta gero ere referentzia asko dela maila e, internazionalan gaur egunez direla estatu barabeak eta bai eta Baitaren, eh, baitaren, ikuste, eh. bai, eta, bueno, de hecho, beraiek, e, bai, Egipton, eta, bai, birali dituzte, bueno, ba, mugimendu honen aldeko manifestaliak, edo zanez, bueno, e, hori, e, bueno, bateratu sentitzen zirela, eta, eta, bueno, bai, ikuste eta azkenean, bai, gizartea mugitzen azten danean e, munduko olekuren batean, ba, bueno, ba, bestetarare ikusten dela aukera badagola, ez, eta badaukagula askotan pentsatun duguna, baina zer esan gehiago, benetan mugitzen magera, eta, bueno, Hori da. hori hori lortzu lanean hasigera. Mm -hmm. Bueno, ba, eh orendikan marrilekin itze egin behar dugu ere. Bueno, abri zekatzeneko galdera batako dizu eta Bai, e, ga, gauza da eh beraz e, ba, gaudela ta ezin da egin elkartar elkarratzeak eta bueno, holako gauzak Ai. debekatu dituzte. Mm -hmm. Ez dakit hor e, nabaritzan du zuten, ba, ez dakit polizipresentzia presentzia Zerbait esan dizueten, ezin dizutela horregon, ba egun ez, bi egun hauetan ezin delako ez erregin. Eh, atzo, atzo, ma, eh, irakurtzea, bueno, ba beren ofizialki irakurri behar dutena, baina bueno, bestela eh hori, ez baina petorrisian manifestua edo edo bai, eh carta oficiala, uh -huh. baina bueno, besterik, eh, ez, besterik ezago, ez da beste mugimendu berezirik ikusi eta ez da beste mugimendu berezirik egon eta gozo sola zaion da gau guztia, te ningún garageri gabe. Eta, pentsatu zuta igual ez duzutela izango arazorik eraz ez, hori o... pixatezin dugu? Ez eh, dugu eh, arazorik, ez dugu arazorik edukiko igaraterra zen desalojatu dituztela eta hor du horrek pixka deskolokatzen dula, baina hemen prinzipios ez du maten, ez bueno, zer bueno, regongo da, nik eta mm. ez es gutxinez erzain ez da, ez da, ez mendegon eta ez es... zer vale, va. ematen eta no, no, ez kero dugu zerrez egotea Bueno, va, ba, mille esquer, eta vale. animo, eta ya, ze, ze berri ditugun, gero, ya, agriotza vale. egiten dugu, negara pasatzen. Eh. Vale, mille esker. Venga, ya. Venga, ya. Como una madre que sufre con el gente de un hijo Como esa madre que Alguien escuche Somos los hijos de la desilusión Reclamamos justicia de, de la compasión Siempre tropezando con la misma piedra Levantándonos, apotándonos Hijo de la desilusión eta orain Madri jera bai, hori da Madrileragoaz, jera bertan e, telefonoaren bestaldean, espero dugu jera izatea bai, bai, benau eta bueno, ba, lehen egon gara donostiko iratidekin komentatzen, ba, bertan donostinari egiten, eta bueno, e, orain e, ba, Madri zaudela dela, pixkatu ba, igual e, diferentzia nabarmenena jendeko puruan izango da eta bai jakineiko nuke nuke ba, Eh, Nola antolatu zehaten? Zatik, zenbat zaudete orain Madrilen bertan hor plazan? Eta, bueno, ni just gaur eh, txeratu horrena izlotara, zera ah. iganetik nengoen bertan, azizenetik hmm. eta, bueno, igan eki hartzen da, eta, bueno, de, do, orain horretxaldea jungen ari hartzen Hanya, bueno, atzo, horreita zertzen mila lagun gaudela ezaten zuten eta, oh. bueno, arte oh, plazan oh. ez ginen zartzen eta inguruko kaleak, kaleak hartu ziren, eta pare bat plaza ere asamlalak egiteko, beste pare bat plaza ere ah. Jesus, marietako zei. Eta hori guztia, baiminik gabe ez? Bai, bai, baiminik gabe, baina berezilea izatuta zegoen, baina, bueno, esan dutzen ez, e, indarkeria erabiltzen ez duen ditartean, ba, utziko digut, horren bueno, beste jenteren kontra ez indira, joan. Noski, noski. Baina horretzen duanez, hori familiak aurrak eta modu, samota guztietako jendea dagoela eta inkluso badagoela hortzain digi bat, eta olako, haza egiz? Bai, bai, atzo ordu batetan eta nirek izan hortzain begia. E, bizaintza ere bat dago, eta, bueno, ba, denako, oza, ba, bastan, onzo ongi ko koordinatuta dago, eta da, komunikazioa, e, bai? bai Baina Alimentazioa, oza, eh, hastio diturak, eta, bueno, esan beharra dago dena, jendeak bere moroan dute sekarritakoa dela, oza, zentimorik, dabe, ja. zaguk zentimorik ez dugu ino jarri. Mm -hmm hori ba, kristoren antolakuntza da eta ere gehiagoelako jendeko puruantzako eta hain denbora gutxian eta hain espontaneo kibenetan hori bai. e, harritzekoa da eh? oza izugarria Oso, primera baina izugarria da hori antolakuntza azkarra eta hon edukitzea ez? eta gainera kanpatzeko hori zare plazan bertan zaudete kanpinen ez? Bai, e, bueno, oza aztelene e, igandean ba, operogita marlabun ere izango dinean eta aztelenean jat Arratxalean Atza, bai ezekoan jendea, baina gauran berreun lagun ero izan ginen. Norski, ba, polizia torri zen, eta bezalojatu egin ziguten. Ez, ez genuen pentsatzen zen, ba, urrengo egunean, ja segituan, desalojaren de ondoren, milaka bai, pertsona batu ginen. Eta polizia ekurtzizkerea dabilo zuten hortarako? Zena, norski bera llevaduka telefit inmitatea hortarako. Bai, oza, torri ziren, lauter ditan edo, oza, komunikabide guztia joan zirenean, Eta guk bueno, ba, lurrean jarri eta zalkarri bezotik heldu eta biolentzia dikabe ba, bertan jarraitu behar nuen baineklado. Eta horri ziren eta bultzaka eta handi oza, handi bota ziguten. Eta guk bertan jarraitu behar yeah. nuen inguru okale eta beste bi hor duedo eta ja identifikatzen azizirenean baren du ginen beste leku batetara joateko eta nantelatzeko eta iuntzeko zortziretan berriz ere hueltatzeko. Hmm. Eta gero Azte arteko arte izan bezagelo jarratu eta bero ba, komunikabidekin, gegun den batu eta plazan eta zei lagun joan ginen, eta zeiroi plazan zartuaz batera identifikatu egin zigutean. Hmm. Eta hori guztia e, izantzen, e, Oza, Astelean, eta eh? izan zen duela uh zemat? Oza, hori -huh. azte lehen gauran bezagelo eta identifikazioa martitzango izan. Hala, odor. Eta orduan eh ja aurrera, ez, orren orren horren aurrean herriaren erantzuna areagotu joan da orain arte, ba, ez. Bero gehiago. Za gerota gehiago eta ja batzu ba hitz erginen sartzen plazaian. Joa. Osten. Bai bai, zugarria da Gainaz, zenbakietako puntuak eh bai beldorgarriak eta gero hor ba, guztian E, ez, azkenan ere hitz egin goitzu zute zuen gauzak eta, eta galatu garkoitu zute asamlada baten funtzionamendu azkenan hori ez, bakoitzak beriritzia enbatean datza eta koordinatzeko bakoitzak beriritzia eman hori guztia garatu eta komunikatu bat ateratzeko Gainera Madrigen komunikatu bat ateragin da hori nola egiten duzute asamladak egiteko edo ori, gainera hori guztia gero ba, manifestu batean edo kondentsatzeko Bai, bueno, zan behar da, nila pertsonako asamblea egitea, buen, bastante zaila da. Hmm. Baina, bueno, komisio desberdinak daude, ba, komisioak daude, ba, bertan lan egiteko, ba, komunikazioa, likadula, eta gero aparte, orain sortu dira politikakoa, ekonomiakoa, universitatekoa, hori ban bako ditzak, ze gain... Hai? Bai? Bai, bai, bai, entesatzen du. Ze gain egin eh, duen landu du, ba, komisio batetana edo bezpera joaten da. gero komisioet, este uh -huh. ordu batean geratzen dira za asamblea da eurokarp egiteko eta komisio bakoitzak e, zeher landu duen ere dio ba talde osoari. Uh -huh. eta orba bueno, bastante saia izaten da e, kontsentsio kontsentsuatara legatzea. Sí, uh -huh. e, claro, o sea, bai ideologia eta pentsa pentsadera askotako jendea dago. Eskaño bueno, acho vaya ba, trasir en proposamen batzuk eta guzti hori, ba, Tomala Plaza puntu honetzen dago, eta Tomala Plaza puntu honetzen esan beharra dago ere, e, iridez berdinetako, eta estatuko iridez berdinetako beste jendeak ere gauzak ilgo ditzakela. Iri dago banatuta, ze Madri getik, ba, Madri da jendeak degite dugu, galdetzen nola koordinatzen garen, eta gauza batzuk zua denok batera egiteko. Bai, xan e, duzun bezala, xan ba, bleak egiten dituzute, koordinatzen zeate, baina ezagitea, komentatutako alkozenuke ba ezagita planteatuen diren proposameneak, ah, edo bai bai bueno baten batzuk ba adibidez ba ezagita markatu dizutenak edo ezagita bai bueno atzo bai ja era proposamen batzuk ja banan izan da dago au irekia dela ja ez dago las uh -huh. bai bai bai ez dago las o sea eta chica se bueno lauen duka bakarrik taldeak eta ba bueno prozesua za iraikitzen dago oraindik baina E, Propozamenden artean dagoa gibidez autoskundelodearen erreforma, mm. e, eskuntza publiko eta laiko bat eskatzea, ba, pertson den zirkulazio librea, e, privatizatutako enpresa publikoak berriz ere recuperatzea eta paraizu fiskaleen ezagak eta zentral nuklea errakiztea eta eneagi berriz eta doakoa bultatzea. Mm -hmm. eh boteremendetako banaketa fabrikak arma fabriken berialako histea gero mm -hmm. korrintziaren aurkako alderdi politikoek korrintziaren aurkako alderdi politiko e, aurkako alderdi politiko e, beralean kontuak ba transparentak izan daitezen ba horren e, korrintziaren aurkako politikak mm -hmm. eh banku zenbatako banku zentralaren eta FMI-aren boterea gutxitzea erreskata erreskatatuak izan diren bankuen nazionalizazioa Bueno, mi abolitzea, orrelako, o sea, daude eta bueno, atzo atera ziren 16 20 proposamen eta horien artean ba hoe tira, o sea, esanguratzenak. Aha. Uh jo, -huh. mi ja pertsonak batean orremesteko proposamen eta ondoriotera heltzea egiazen ez da gutxi, eh. I jaeste ceva tekoa batean 2 2 ja, puntua dosteko ja nahiko denbora pasatzen da. Right. Bae, bae. Zai, bai, bai, zaila da bainari. Oza, komunikabibat, denbora guztian daude ezaten, oza, zer garen hor dagoen atzean eta bau, oza, erantzuna da, ba, proze, prozesua lisea dela, oza, dagoen mugimendua dela, eta inorrez dagoela inguratzan, oza, pertsenabako itza indibizualkioa horra, oza, konfientzia politiko eta sozial aldarrikatzeko azmon. Norki, eta, eta horre ere egingo ikusute, Eta alde txikiak eta ez tabaitatuko zute gai ez berdinen ez? Bait ere, bai. nuski, punta batera eltzeko lehenago hor ez tabaita lan handiagoan barri zan ez? Bai, bai, ozak, sea, e, ez tabaitak, ozak, sea, ordu eta ordu, orduetako albira, goizeko iruretan, bostetan, goizeko amarretan, asamblea dut egun momentu oro. Jum, mm ezagun -hmm. guztian zer. Bai. Bai, eta gero, bait, esan duzu, komunikazio ba, indarrik edo, bai, miltzen direla hor, ez? Itaji Bai, hori da, ez. E, nola hizarete hartzen eh ba komunikazioek ezuen inguruan esaten dutena, bai politikariak ere hasi dira zuen inguruan hizketan, ba ez da dela, beste dela eta. Da ere. Bai, ta, ta bueno, ez? Azken finean e, zuek ere jasoko duzute informazio hori, ba lehen esan digute donostitik ba bidez eta ba, dena ikusten dela, ez? Ta, nola hartzen du ba, mugimenduenek, no? Lari da, ez? Ba, Batzuk erasok egin dute, besteak aldeko jarrera erakutsi, baina, bueno, nola jasatzen du, no? Ba, bueno, oza, taldea, za, komunikazio taldea, beti momentu ero dago, el za, legal komisioarekin kontaktual, legal komisioa, ba, bokatu ekeramaten dute, eta, uh -huh. ba, zerbait ateratzen denean, guk, ez duguna, ez da, nabibes, laren baterako, manifestaldea konbokatu zela, ezan za, zuten, eta hori bezurra zen, eta mugimenduaren partetik esenetzenko, esen, esen konbokatu. Orduan, legalak komunikatuak ateratzen dira momentu oro, eta adibidez, e, junta, juntak, hau tezkundu juntak, ilegalizatu zuenean, ba, e, legal komisioa batzen bat da, eta ezaten du ba, zabatzen da, eta ezaten du ba, adibidez, ez gara mugimendu bat, inoren aldeko botua, ba, eta inoren kontrako botua eskatzen duguna, orduan guk, hau tezkunde, oza, refleziu egunean, bai algarabildu ez. Eh? Ez gaude inoren ino gaine, gainera egiten, inori ez diegu hau botatu behar duzu, edar hau gotatu behar duzu ezaten. Uhum. Orduan, e, komunikabit porta, oza, bozera maiak gaude, turnuak, e, bozera maiak turnatzen joaten dira komunikabidei dauzak ezateko. Bozera maiak izaten zagi zer alduten esan zerrez, eta eta bat komunikabideen aurrean, ba, mugimenduak nahi duen az, oza, ezaten du eta beti ere kontuan hartuta ba, kasetariak askotan deslegitimet zaiatzen birela orduan beraien joko anez hauzteko. Uh -huh. Nuske azkenan eh, politikarien joko azdain ere komunikabideen joko garrantzitsua da estatu bat gobernatzeko komo ba, momentuan. Ba, batez ere komunikabide bat zuretzatik. bai. Eta bueno, ya eh azken etxo, azkeneko galderatsoa botako dizugu. Yeah. Eh, torkizunera begira, eh, nola ikusten duzu eh mugimendu honen eh, bizitza edo, edo fruituak, ez dakit, eh, aurrera yeah. jarritu barko du beste modu batean edo oraindik ankanpaldiak denbora luzez jarraituko du edo zer ekarriko du, ez dakit, bizkaturiritzaren nah. enguruan. Buen. Bueno, basiera batean, ba, bihar arte da akampada, eta behar, izan behar, baina egin behar, eta jende gehiago dago, eta oraindik ez dago, egin behar dira. Jende askok dio, jarraitu egin behar dela, mm. Best, eh, adibidez, nagozia askotorzen zailgozatera, igandean bukatzen baduzu, zentrebili eh, eta teagalduko da. Eta jendeak, askok ba, eta askok aurrera jarraitu nahi dut, eta ez dutza apukatu nahi. Mm. Ez dakit, akampada izango den jarraituko dela, zan egingo dugu diren, hori oraindik ez da, Mm -hmm. Eta e, ez da erabaki, ordu batekan da azamela dena hori korazegoen, ez dakitan erabakiko den, eta gero jakingo dut. Baina mm -hmm. hori, jendearen partetik bai da, bai da aurrera egiteko gogoa. Mm -hmm. Tan iba hija quien no que ba, zure ba zer bultzatu zaituen zu ba ez e, bertara hurbiltzea edo zek bai. zure chinparta izan den, ba, batzuk langabe zienden da delako ta kokoteraino beste batzuk ba, politiko ez ez eskem finean bakoitza berri historia dauka no, ta, denetari pizkat hori edo denetari pizkat beste batzuk ba bueno, zure kasuan ba nola izantzen o o bueno iraldean egin zen manifestazioak sa ze manifestazioan ba eskatzen zen hasen ba, e, bueno, e, Azteone, la lakabeziat, taza, altuaren altua ondorioz, bakriziaren gestio oeago bat, prekarietatearen kontra, e, txe bizitzat duin baten alde. Eta, bueno, batez ere, ba, ikusita, zani, honenien menikak lehenago, eta ikusita, zede etorkizun dugun, eta etorkizun beltza dugu, eta merkatuen diktaduran biziga ea, eta, bueno, bagut, zan nix, perki moduan ezun da instrumento bat, sin instrumento gisa nahi, eta gu gazteok eh langade, langade oza, denok za uste dut egin behar dugu borrokan, gure hitza errespetatzeko eta gure hitz antzuna lasekeko. Uh -huh. Orduan ona etorri, o sea, etorri mintzen ba hori, eh. O sea, uste dudalako bai ber dela gizartetik, eh, jendearen jendearen partetik borroka bat Borroka bat ba, politikari hauen kontraz, euren jeztien kontra Guk izan behar dugulako guret horkizunaren hitza Guk uh -huh. aukeratu behar dugu eta ez bankuet eta korporazio-finantziorio Bai hori da, fina, bakoitza berera bakiak hartu ditzala eta horrekin aurrera egin dezala, ezta? Bai, bai Bai, ba, askerrik asko, gerai, ez dakit horret gaitu nahi duzun? Txenik, ere gatera ah, bueno. txobatak aderetako ah, bueno, bueno. Er hai. Eztrikatuko izu goza bat eira. Eiten dugu, e, irratxai omunka beti, e, dakago sari bat banatzen duguna, izena dauna erratada dos patas. Saria Dai. Eta, ba hori, peitsatu gaztakezun bat ez dela, bada, aste ontari izan dugun pertsuna igu ingerrien ari ematen dugun sari. Eta, batzakit, zure pro proposatun nahi duzun zegoen norbait edo erakunderean bat, edo, ez dakit, zure proposamena entzuna egen un. Gomborien, nik uste dut ba pertsonazko batu garela, eta oza, atzo me, komunikari batetan, irakuri aldizan al dut bezala, soziologo bat egin ziren, ba, mugimendu horrek bukatu duela hemen meintzat, plaza eta meintzat individualismoarekin. Eta, mm. bueno, nik usteut, jente, oza, hemen plaz, e, espatuko plaza guztietan batzonari garen jende guztiak, ba, bastante pauzu, aurrera pauzu egin dugula, eta, oza, emozinantia dela, eta, bak guzti gurt, ba, pertsona guzti izan behar dela. Oza, izan behar dela ez. Ez dakit. Bai. Gauzu garran fitxua izan da, eta urte asko daun gara lokartu eta ez maz guzti honzat. Baila, orduan, eski gauzu da errataz pata saria, ematen diogu... Agar, sari positibo bat eta, oso ondo. Es que igual, es de todo donde ha salido, Baina, es de todo el O sea, este -ba -ba o sea, bat <risa> sort <of mind> <possibilities> pues en, bueno, no en el igual Zipayo ahí, o en el O sea, de la dirección, o sea, de la coperta en el de cosas, pero bueno, yo me llamo el mío, va... Gobernador y policía, bueno, o sea, policía, hay que decirle, ya, y ya, en la fiscalía e on eta ba indarkeriazko indarkeria vale. ba, ez eta poliziei eta guri ere aztenenean ba bai kaina. Esteren esaten ere gilisilen zer lurtuko, gero gertu izan ditugu eta Barreska gilisiren guzti. Jo. Ordua poliziei. Vale, va. Ba eska gasko herai eta sí. bueno, segi aurrera. Ba, kentasko sui ere. Ba, indarra. Aio. Aio. Parpe, quiero levantar el planeta insoltado tan arriba. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un polvo en la Eta bueno, lapoiaren abestionekin, ba, egitzen den bezala, ba, gura emango dugu gorko saioan, e, beldurrarekin etorri gara, zetik ba, beti prisaka biltzen gara saia prestatzeko, baina nik uste txukun atera dela, ez dornako. E, bai, errepazu hona eman diogu espaniz revoluzion ondelakoari, eta bueno, ba, nik ere abestelako ba, berriak erantzun ditut, Batzelonatik ere omen neiko indartu da biltzate, saztu mila, ba, sortzi mila epertsonen arte bildu dira, dire bildu dire aste honetan, E, ba, andonik e, bidalitakon bezdu batean, Andoni ba, mina egiten zuen bestekietako batzen eta barain Batzeroan handago eta bertan kontatzen duen ez ere ba, mobilizazio handiak, e, asamblada handiak eta ere mugimendu handia ebili egon omen da, eta bueno, Espainia guztian egon den mugimendu bat da, bai eta mundu guztian eta beraz guke eman dizugu txiki bat, espero ezagun ideian batu besta argitu izu egola. Bai hori da, eta bueno, ukeiago e, gura bat dut zute, urbiltu zaitezte ba, donostira, Madriera, Madrien daudenak Bart, e, Bilbora Bilbora, Bilbon daudenak, gazteizena gazteizen daudenak, aber urbiltzen diren horiek Eta <laughs> besteak jarraituko dugu beste modu batean aurrera egiten Bestela ere bakizuta, otuzkundak e, bihar dira, e, bildule garizatu dute Ba zeilusioa duten batzuk behintzat Bai, eta... Lehenko bozkatuko dutelako, segura aski Bai, nik adibidez, bai <laughs> Eta bestek, bueno, ba, seriamente le lengua al día le lengua, bestetan ser un poco, ahí, de strangis. Bueno, ba, azkarek asko entzute berriro ere, eh, mucho asko egun angipasa, eta estangaztuak Gozatu gauaz Estoy panzando, que ya estoy panzando,